зважаючи на щільність розташування вхідних дверей і інших закладів уздовж вулиці. І він являв собою кілька окремих площадок зі столиками, розташованих на трьох рівнях і з'єднаних досить крутими дерев'яними сходами. Стіни прикрашені полицями зі старовинними вленками для кавових зерен, мідними і латунними кавниками, турочками, якими користувалися колись дуже давно. Відвідувачка піднялася на найвищий, третій ярус балкон, де всі столики були вільні. Тут вона помітила на стінах ще й полиці з книжками, доступні для відвідувачів. Після першої чашки кави в очах у жінки розвидніло, а біль відпустив голову, вона попросила ще одну порцію медикаменту та цістечку «Наполеон». Чекаючи на замовлення, простягла руку до полиці – витягла навмання книжку і розкрила її на здогад. Очі вихопили абзац тексту, у якому невідома авторка розмірковувала про життя та нелегко жіночу долю. Дама зітхнула, закрила грубий домик, поставила його на місце і занурилась у власні думки. Ніщо цьому не заважало. Погляд її втупився в невеличкий стіл, на якому зібрались разом мережені рукавички, цукорниця та модні Недешеві окуляри від сонця. Коли офіціантка принесла замовлення, відвідувачка здригнулася, труснула головою, відганяючи думки, і раптом побачила на грудях дівчини бейджик із написом «Книжниця Аня». За півгодини, спускаючись сходами, жінка зауважила книжкові полиції у двох інших залах, а ще в однієї офіціянки роздивилась бейджик, книжниця Віра. Це видалось дивним, вона вперше бачила таке поєднання кави з книжкою, офіціантки з бібліотекаркою чи продавчинею книгарні. Подякувавши за каву, жінка сховала очі за темними окулярами і вже збиралася вийти на вулицю, як одна з дівчат простягнула їй рекламну листівку і усміхнулась. "Ви чули про нашу акцію Живі книги? Ось ознайомтеся, може візьмете участь?" Люди помалу відгукуються, «Складаємо картотеку. -тек, карто Може бути цікаво». І вона вказала на невеличкий дерев'яний ящичок із кількома поштовими листівками, що стояли в ньому вертикально. «Дякую». Кутиками губ усміхнулася відвідувачка, узяла рекламу і вийшла спекотний травень із надто нестабільною синоптичною перспективою. День минулого, як минув як усі її дні останнім часом, подібні до інших безглуздих діб. Увечері вдома вона то блукала, скуткав куток незатишною квартирою, то виходила на балкон подихати повітрям, що було насичене запахом вимитого зливою молодого листя та терпким ароматом липких тополиних бруньок. Раптом у сумочці запікав смс-кою мобільний. Вона здригнулася і швидко рушила в коридор. Повідомлення виявилось анонсом чергової акції від оператора зв'язку. Телефон повернувся на місце, а реклама з кав'ярні нарешті привернула увагу жінки, які, здавалось, більше просто нічим було себе зайняти. Кав'ярня-книгарня протягом червня і травня проводить акцію «Живі книги», під час якої відвідувачі зможуть приміряти на себе роль читача або живої книги. Читач обирає в каталозі книгу, повідомляє бажані день і годину зустрічі. Кав'ярня все озгоджує і запрошує книгу на сеанс. Читання, яке за умовою акції триває годину. Протягом цього часу книга розповідатиме читачеві історії зі свого життя. Кав'ярня пригощає книгу кавою на вибір, а читач, вдячний за приділений час та відвертість, додає до кави і оплачує десерт. За більш детальною інформацією просимо звертатись до книжниць або за телефонами кав'ярні. Бажаємо приємного читання та спілкування. Ми впевнені, що цікавих історій у світі набагато більше, ніж уже написаних книжок. Розділ другий. «Так-так, звісно, запишіть номер мого мобільного. Я чекатиму на вас дзвінок», – промовив до офіціантки за барною сікою високий чоловік у темних окулярах і продиктував номер, попросивши підписати його «Віктор». Він подякував, зробив невловими жест, і коротка паличка в його руці раптом була необхідної довжини, щоб незрача до людина могла простукувати нею дорогу перед собою і визначити маршрут. Цю несподівану метаморфозу предмета помітила та сама жінка в мережевих рукавичках, що якраз увійшла до кав'ярні. Вони розминулися біля вхідних дверей, відвідувачка відступила вбік, пропускаючи його на вулицю. Проте незрячий чоловік встиг втягнути низдрями дещо п'янкий, як для ранкового виходу на каву, аромат її парфумів. Доброго ранку, ви знову до нас? усміхнулася їй книжниця Аня.